Ну, сини, все готово, нема чого варитися, трепер, звичайним християнським треба перед дорогою всім сісти. Всі посідали. Тепер, богослови, мати дітей своїх, сказав Бульба. Моли Бога, щоб вони воювали хоробро, боронили ж завжди честь лицарську. Щоб стояли завжди за віру Христову. А як ні, хай краще пропадуть. Щоб і духу їхнього на світі не було. Підійдіть, діти, до матері. Молитва материна і на воді, і на землі врятує. Мати, слабка як мати, обняла їх, Виняла два невеличких образки, Наділа їм, ридаючи на шию. Нехай береже вас обох мати. І тільки вона дочитала, як тієї ж миті схопився і син, Наче не спав. Я не проспав? Мені пора, матусю. Вона копно запитала з тривогою і надією. Може б ще побув вдома? Хоч день, хоч півдня. Потерпить твій Петербург. Якось і тиждень без тебе обійдеться. Він глянув, що вона вночі читала, побачив, що Тараса Бульбу і відповів словами козацького полковника якого дітька мені тут ждати? Щоб я став гречкосієм, домоводом, доглядати овець та свиней та бавитися з жінкою? Мати хотіла було вставити, що жінки у нього так і немає, але він і не дав їй і рота розкрити. Та хай пропаде вона, я козак! Пані матка провела його за село, обняла, благословила, почепила йому на шию маленький образок, перехрестила і... Коні з місця взяли так, що аж ридван позад них кидало з боку в бік. А у вублик фірман її ще й нахльостував вороних гаспет. Вона стояла заціпаніло, без сліз, без думок. Тільки душа боліла. А тоді зненацька, як біль став нестерпним, побігла. Куди, чого? Кони не здогоняти. так вони, змії. Ямальковублик добрий фірман, і впала, і застигла розпластана на шляху до неї. Бігли вже до мочачці, а редванси віддалявся й віддалявся, зменшувався, іначе розчинявся у вранішньому туманці. Світ широкий і ворожий забрав у неї сина, навіки забрав. Син повернеться до неї, але тільки. Славою своєю. А що її слава? Як вона хотіла мати живого сина, принаймні не пережити його у цьому світі. Як і наречено батькам не переживати дітей своїх. Відчувала себе старою бульбихою. Так воно і було. Не повернуться сини бульбихи. Не повернеться і її син. Востаннє виглянув він з Ридвана. Глянув згори на Васильівку, рідну, де минули його дитячі роки, і пригадав, як бульбенки прощалися зі своїм хутором. Вони, проїхавши, оглянувшись назад, хутір-їр начебто пішов у землю. Навіть видно було над землею два демарі скромного їх будиночка, та верх дерев по гілках вони лазили як білки. Один тільки далекий луг ще селився перед ними, той луг, щоб у ньому вони могли пригадати всю історію життя від рід, коли качалися поросяній траві, його, доріт, коли ждали в ньому чорноброву козачку, яка боязко летіла перед ними свіжими швидкими ніжками. Ось уже самий тільки журавель над криницею, з прив'язаним горі колесом. З воза самотньо стерчить у небі. Уже рівнина, що вони приїхали, здається, здаля горою і все собою закрила. Прощайте, і дитинство, і ігри, і все, і все. Придибенція п'ята у тісній капличці, оконтуреній колом Хоми брута. І яскраві образи роїлися І літали на крилах сміху А з боків роїлись